God dagens värld! Idag igen! Välkommen till avsnitt sju av denna vår lilla kapsel Jag är Ante! Och jag är Åka. Ja, vi tänkte att vi måste påpeka här att eh, den som vill kommentera är välkommen att göra det på flera olika sätt. Vi är jätteglada för alla kommentarer och jag vet ju inte riktigt hur det just du som lyssnar nu hittade denna poddsändning. Så att jag kan berätta att våran hemvist på internet är min blogg som heter Landet Annien. Och den hittar du på Wordpress.com. alltså annien.wordpress.com. Och där finns vi under kategorin Gårdagens värld idag igen. Eh, så Förvånande, där... nog. <laughs> Förvånande nog. Förvånande ja, eh, nog. Där får man gärna, gärna lämna kommentarer på varje avsnitt. Mm. Annars går det väl bra att nå oss på alla möjliga sätt. Ja, vi finns ju e-postledes, g-plusledes och Facebook och lite saker. Men känner, känner ni oss så har vår e kan ni alltid mejla oss. Men annars mm. så skriv vi kommentar på webben så kan mm. andra se det och, och också mm. kommentera. Och vi är högst googlebara Precis. Det går att hitta oss. Yeah. <laughs> men mm. det här är alltså vårt lovecraft specialavsnitt Så äh, egentligen kanske man skulle börja med <laughs> att fråga sig varför ska vi prata om Lovecraft? För ja. gör inte alla det hela tiden, eller? Ja, det gör de ju. Äh, somliga gör det i alla fall. Ja, men det, det finns ju en god anledning att göra det. Det finns en anledning till att folk gör det hela tiden. Han är ju en författare som är intressant på många vis. Han är oerhört inflytelserik, fantastisk överhuvudtaget. Och han har blivit en populär kulturell ikon kan man säga, som vi kan odla lite mer om sen. Och vi har ju våra personliga ingångar också. Ja, jo, så att vi kanske kan komma med någonting intressant, även om det känns som att, det känns ju lite grann som att kanske är det mesta sagt redan. Men inte vår vinkel på det. Nej, ja, kanske inte vår Så det är det vi gör nu, idag. Mm. Men, eh, vad är din ingång till Lovecraft? Börjar du, alltså, du är mycket mer inläst på Lovecraft än vad jag är. Du har läst eh, väldigt mycket... Mm. på ett helt annat sätt än vad jag har. Ja, jag är först fascinerad av Lovecraftiana i allmänhet så där, På ett sätt som inte du är. Eh, hur jag först stötte på Lovecraft är jag lite osäker eh, faktiskt. Eh, jag vet att Lovecraft som litterär, eh, hur man litterär i kan man säga, ja, som, som författare eh, känner jag, känner, kom jag in i via Samuel Lundvalls utgåvor av Lovecrafts. Eh, noveller på svenska i de här väldigt märkligt namngivna antologierna att gå ut två antologier med Lovecraft noveller som heter Klu 1 och Klu 2 Du menar att de var felstavade? De var gravt felstavade på framsidan och på titelsidan och de läste jag när jag var ung och väldigt påverkningsbar och blev väldigt påverkad. jag blev tagen av de här historierna men... Alltså den här Samji, han har mycket att svara för på Han har det, han har äh... det, precis. Men sen så, så kände jag även till rollspelet Call of Cthulhu. Och det blev en stor favorit. Så, och sedan så började vi ju förstås fascineras lite över Tuffcroft som person och så vidare. Och sen så växte intresset. Mm. Jag vet inte riktigt hur jag... Kom in på Lovecraft. Alltså jag har väl stött på um, HP Lovecraft som, som ja, populärkulturellt fenomen på många olika fronter kan man säga. Men jag har egentligen aldrig, vad ska man säga, engagerat mig i att in intressera mig. Därför att, ganska mycket därför att jag upplever att Lovecraft är någon sorts skräckförfattare och skräck är en kategori i mitt huvud som jag brukar... Jag klassar det i mitt huvud som någonting som jag kanske är lite mindre intresserad av ofta. Mm. Så det är väl så. Men eh, sen upptäcker jag ju när jag börjar fundera på det, då, men jag vet ju väldigt massa. Efter att ha spelat en massa Call of Cthulhu och läst lite noveller här och där, lite då och då. Så och, umgås du ju med en massa folk som... <laughs> som gärna pratar om sådana saker. Precis, det är svårt det är, det är svårt att inte absorbera saker ur luften liksom. Precis. Mm. Men eh, jag skulle vilja att du reder ut det här med vad man ska läsa. För jag mm. vet ju det här med att det här, att Lovecrafts berättelser getts ut i en massa olika utgåvor. En del är ganska manglade och en del är inte det. Så om man ska läsa Lovecrafts... Vad är, det, vad är det jag borde läsa då för ja, utgåva? En, en, ja, eftersom det är en komplicerad historia så är det ju svårt att ge ett bra, enkelt och korrekt svar på frågan. Eh, det finns ju förstås de här flu-antologierna på diverse <laughs> bibliotek i Sverige. Och de är ju fullt läsbara, de läste jag. Eh, vad man inte bör göra är att man bör absolut inte läser läsa förordet som finns i de där, för det, det innehåller mycket vansinnigheter. Mm. Eh, men jag tror att den vanligaste... Lovecraft-utgåvarna som folk hittar eh, i diverse bokhandlar är ju en serie med... Eh, de där vita böckerna. Ja, precis. De här eh, vita böckerna. Som mm, heter någonting Omnibus. Ja, precis. Lovecraft Omnibus. Och eh, utgivna av Grafton. Det jag Hopper HarperCollins. Och eh, det är med lite så här... Tonad Bakgrund och så finns det väldigt bjärtfärgade gröna monster på framsidan och så alltså med, med, med döskallar eller naknade av och annat. De, de, de finns. De ser kanske inte så smakfulla ut. De men... ser väldigt inte. De ser allt <laughs> smakfulla ut. De finns lite överallt i tryck. Det, det är ju den. Det här är ju de gamla texterna. Gamla eh, texterna. Det är det här du måste förklara. Ja. Vad är de gamla texterna? Det där är de, de texterna som trycktes i i novellmagasinen på Lovecrafts tid då och, och senare. Mm. Så fick jag begripet i alla fall. Och där saknas det en hel del. Det saknas kapitel, saker är felstavade och allmänt kladdade på av redaktörer. Så det finns ju en känd Lovecraft-kritiker och forskare som heter S.T. Yoshi. Och han eh, fick ju faktiskt möjligheten att för Penguin ge ut Eh, samlade eh, Lovecraft texter och eh, nu då i Penguin Classics så finns det tre volymer med de här texterna. Och det är alltså allt som Lovecraft skrev i princip ja? Det är hans vuxna verk i alla fall. Det finns i, hans eh, hans sån här eh, juvenalia som man kallar det. det finns inte med här men det är i princip här har du det som vill du läsa Lovecraft liksom för, för, för vad var det han skrev vad är det för att folk hade pratat om. Här har du allt i princip. Plus eh. fotnoter. Precis. Och i Penguins lite, lite släfsiga pocketutgåvor så finns det även notapparaten som, som här har, äh, har äh, skrivit med vissa introduktioner. Det finns massor med sådana noter. Och de är ganska intressanta på många ställen. Det här är igen, De har getts ut i en lite snygga utgåvor av Arkham House men de är lite svåra, hit, svåra att hitta. De kostar ganska mycket pengar. Alltså, Penguin Classics, H.P. Lovecraft, tre volymer. De... Ett jättebra köp om man vill ha tag på. Jag vill läsa Lovecraft det där som alla pratar om. Sen har vi en jättesnygg bok också. Ja, som heter The Complete Fiction. Som alltså är då utgivna av Barnes Noble. Och där, den är, är, är intressant för här finns de även med lite, lite udda saker. Som är, lite så här juvenalia det vi ska man säga att en del av de sakerna som finns med den här boken som inte finns i pengarutgåvan kanske inte är sådana överdrivet intressant och inte det som alla pratar om och är intresserade av egentligen det luriga med den här utgåvan är förstås att eh, den har getts ut den har tryckts mer än en gång mm. och första tryckningen var smockfull med tryckfel och stavfel och den var inte alls bra eh, så om man ska hitta den utgåva som har ett sånt här lila sånt här läsband. Jaha, och det där bokmärgesbandet. Precis. Och silverfärgat snitt. Okej. Okay. Var det för några annan färger på den första tryckningen? Ja, eh, det är den som vet bäst om det här är en man som heter Martin Andersson. Han är eh, mycket, mycket kompetent känner <laughs> Ja, just det. Det var en svenska lokala expert. Precis. Eh, och han har hjälpt till att, att leta reda på alla fel i den första tryckningen som har blivit rättade. Det här är för mig att det finns någon kvar i den här, men den här utgår man är liksom den bästa om man vill ha samla ung, ungdomsverk och de mogna verken och dessutom eh, inte bortklippta saker och inte omskrivna och sådär, så den det är liksom verkligen the complete fiction. Mm. Och, eh, och så är den snygg. Ja, alltså den är ja. ju verkligen den snyggaste boken, eh, om man ska ha en, någonting som ser vackert ut i bokhyllan också. Precis. Och vill man veta lite mer om Lovecraft som person så skulle jag rekommendera Joshis bok Lovecraft Alive mm. han har skrivit flera stycken och jag tror faktiskt att han har skrivit en nyare också som jag inte kommer ihåg vad han heter men just Joshi, Joshis böcker om Lovecraft i allmänhet är väldigt bra och den Alive den tycker jag är väldigt bra översikt om man vill veta vad han var för en figur egentligen för han är en rätt fascinerande person mm. en liten fotnot till det här tycker jag jag tycker jag skulle vilja nämna också att en person som har gett ut väldigt mycket klassisk skräck på svenska i svensk översättning i eh, bra översättningar det är ju Rickard Berghorn. Ja, precis. Alla förlag har gett ut ja. saker. Ja, om bland annat äldre skräck. Ja, precis. Så är man fick en på Lovecraft och ja. Lovecraft samtidigt. Och personligen influerade Lovecraft. Ja. Det borde gå att hitta de här sakerna antikvariskt om inte annat. Ja, precis. Värt att undersöka för det är bra grejer. Mm, precis. Eh, men en annan sak som jag tycker är extremt fascinerande med just Lovecraftiana. Mm -hmm. Det är ju alla de där... Runt omkring-grejerna. Det är ganska häftigt. Jag menar, Lovecraft i populärkulturen. Lovecraft i populärkulturen. Jag menar, Du har ju en massa t där från Miskatonic University. Ja. Som är ett fiktivt universitet. Precis. Men, men det går ju att köpa college-tröjor därifrån. Ja, det är så roligt. Som, som är rätt snygga. Ja, och jag tycker de är mycket tjusiga. Alltså, en, en sån där sak som jag har tänkt på- det är det här med sån här eh, godsdjurs Cthulhu Nej, och riktigt. hela tentakelgrejen, det här mm -hmm. motivet med tentakler. Och det, hela, det lustiga med det här det är ju att eh, folk som köper små plysh mm. och, eh, och så säger de skvig när de ser en tentakellampa. Och, så här. Ja, och precis. det känns som att, va, va, vad hände? Var tog skräckelementet vägen när det blev det något gulligt? Ja, precis. Jo, vi ställde lite skruvat egentligen det här kosmisk kosmisk skräck blev gullegull. Liksom. <laughs> Eller att det finns ju kvar på något vis som den här liksom, eh, tentakelanime den kan ju vara ganska läskig ibland för det kan jag inte rita på det som Lovecraft tänkte mm -mm. sig. Men ärligt talat jag är lite förbryllad det där med tentakler och om vi tar just det. För jag vet inte riktigt vad, vad sådana överdrivet tentakelfixierade vi till sjutton om han var egentligen. Nej det är... fanns inte så super mycket tentakler. Men, men det är väl, det är väl, det är väl Cthulhu's är... Ja precis, och det finns ju inte teckningar liksom, tidigare som visar lite tentakler, så har man spunnit ja. vidare på det helt ja. så har det blivit, det har blivit en tentakelgrej Jo, och det har blivit just den här grejen med Cthulhu att man fixerar så mycket vid honom mm. Intressant är att Lovecraft själv, han kallade ju det här för My Yogg mm. Han var inte så in intresserad och fokusera på just Cthulhu som det är ju egentligen någonting som är skapat av Augusta Lath fixeringen med Cthulhu Ja, där måste vi säga någonting om uttalet. Ja, uttalet av Cthulhu. Alla vet nu för tiden att man säger Cthulhu. Precis. Men det där var väl inte egentligen hur Lovecraft själv tänkte sig att det skulle sägas. Eller för det första så var det väl det är tänkt att vara ett ord som inte går att säga, som mm. ser konstigt och främmande ut i skrift och som nästan inte går att uttala. Ja, Joel Avscroft skrev i en brev till någon sån här mm. vänner att jag, jag, har, jag tänkte mig att jag skulle skriva något som ser så främmande ut. Att det, ja, det är mm. bara en approximation för hur en människa skulle kanske med Deltrans. Ja. ja, och sen skulle det väl låta ungefär så klju. Ja, precis. Yoshi ja. säger något i den stilen har ja. jag hört när jag har lyssnat på honom hur han inspelade paneldiskussioner och sånt här och sånt där. Annars är det ju Cthulhu som folk säger. Eh... Och det har vi rollspelsvärlden att tacka över. Ja, jag tror det. Jag är inte helt hundra säker på att det kommer därifrån. Men det, jag håller det som en mycket sannolik hypotes i alla fall. Det är i alla fall legenden. Ja, precis. <laughs> så, så säger legenden. Precis. Eh, och jag, länge så var det ju faktiskt så att eh, Casium som gav ut rollspelet Call of Cthulhu på baksidan av flera av sina böcker hade en liten ruta där Can you say Cthulhu? Jag liksom visar hur man <laughs> sa det. Ja, jag hörde faktiskt då faktiskt av en vägen rad till, till uh, Kenneth Haidt som är en annan internationellt känd lovecraft -kännare. Om Han hade en susning om, om var det här kom ifrån. Uh, om det kan ha varit uh, Charlie Crank, president av, på uh, uh, Chaosium. Jag vet att han, han och hans familj har läggat bakom uttaletsanvisningar för en del andra grejer i, i deras publikationer. Men eh, jag har gittat på att det nog faktiskt var Sandy Peterson som skrev spelet ursprungligen 1981. Som, som hittade på det uttalet och försökte strömlinjeforma det då. Ja, så mm. det kan vara så. Eller så plockade Sandy upp det någonstans. Och... Ja, och, Apropå det här med konstiga ord så har vi det här uttrycket som folk gillar att slänga sig med i, i sådana här sammanhang. Nämligen det här utropet ja ja eller vad man nu ska säga. Ia, mm. ja, ia, ja, ja, som det heter i sången. Ia, ja, ia, ja, precis. Ja, och sluffatang eller vad det nu är. Ja, precis. Mm. Och det där, alltså, vad är grejen? Varför var, varför kommer folk upp med den här äh, frasen hela tiden? Ja, det, det är ju ganska konstigt. I Lovecrafts äh, historia, The Call of Cthulhu, så är det ju något som hans kultister äh, bräker ut sig i sån här... Cthulhu lever, eller någon Cthulhu sån här... drömmer, ja, någon, väntar... Precis, ja. sån här... Vår dag kommer snart. Vilket gör det lite lustigt att folk går runt på stan och säger det där. <laughs> när man egentligen menar, ha, jag känner också till att det finns en tackelmonster. Ja, ja, men det är ju det det handlar ja. om. Det, det är liksom ett utrop som visar att jag fattar grejen, jag vet vad det här handlar om. Precis, grann, med. Alltså. Man visar att man, man fattar ungefär vad det rör sig om. Ja, precis. Jag känner till att det finns någon som heter Lovecraft och att man kan köpa Plush Cthulhu. <laughs> så, sen finns det ju de här som eh, på något vis mer eller mindre seriöst säger Frank Cthulhu och till och med Gjut Necronomicon-böcker vilket ju är lite skojigt. Ja, i alla fall så känns det som att eh, vi har lite roliga grejer att prata om när det gäller Lovecraft och eh, det som jag har tänkt ta upp i, i resten av den, det här avsnittet det är ju, vi tänkte gå lite grann på djupet dels i en novell ja. eh, som heter Dreams in the Witch House. Precis, en lite senare Lovecraft, historia, en av hans mogna kan man säga. Och för att göra det hela lite mer liksom originellt så kommer vi på att vi ska ju kontrastera den mot en helt annan novell som är en en ganska ny novell av Vandana Singh som heter Infinities. Så om du inte har läst eller lyssnat på de här så har vi instruktioner på webben om var du kan hitta dem online Precis. så att du fattar vad det är vi pratar om sen. Så pausa och läs. Mm. Och sen tänkte vi diskutera våran speciella spelupplevelse som vi hade. Med. Precis. Vi har ju redan nämnt eh, Call rollspelet Call of Cthulhu som en ingång till Lovecraft. Då. Vi hade en Intressant spelupplevelse där. Framförallt vår relation till, till, till källmaterialet, till källmaterialet uh -huh. är kanske lite kul. Så uh -huh. Det tar vi upp lite sen. Men först, ett nytt återkommande segment. Vi tipsar om rolig lyssning. Precis, och i linje med den här avsnittets tema, Lovecraft-lyssning. Och ett äh, ställe på nätet du borde besöka en podcast som heter The HP Lovecraft Literary Podcast. Uh, testing The HP Lovecraft Literary Podcast is on the air. .com. det är alltså en podcast med Chris Lackey och Chad Pfeiffer där de går igenom Lovecrafts litterära produktion faktiskt och de har uppläsningar av novellerna av någon som är Duktig på sådant. Eh, Proffsuppläsare. Och eh, sen diskuterar de sig igenom då. Vad det är som händer i den här novellen. Och hur de gillar den. Och vid något tillfälle har de till exempel med sig. Eh, det experter som, hjälp, som är med och kommenterar. Tidigare nämnde Kenneth Hyde till exempel. Eh, och de har efter att ha gått igenom lovecraft produktion Gått över till andra författare. Bland annat de då som Lovecraft skriver om i sin förrömda sc om supernatural horror in literature. En annan sak man kan lyssna på är på YSDC, även känt som jogsosoft.com som alltså är en webbplats som drivs av en man som heter Paul McLean och det är en nyhet sajt och ett webbforum för folk som är intresserade av Lovecraft jag men framförallt då för rollspelet Call of Cthulhu men Paul han intervjuar ibland kända författare som eh, och sådana som Joshi till exempel kritiker och författare och olika slag som har en eller annan anknytning till Lovecraft de har då också en serie med så kallade actual plays där man kan lyssna på när de spelar Call of Cthulhu och går igenom en del kända klassiska scenarier som eh, faktiskt är fenomenalt välproducerade rent ljudtekniskt. Och väldigt roligt sätt att lyssna på folk som berättar sagor tillsammans om man säger så. Liksom. Eh, fast jag tycker fortfarande att actual play ganska konstigt. Ja, det är ett lite konstigt koncept. Men det, det, det är på något vis den moderna motsvarigheten till folk som sitter runt brasan och berättar sagor för varandra. Ja, fast jag vill fortfarande mm. vara med runt brasan själv. Ja. Sen mm. har vi... You know? ja. just det. Jag tänkte tipsa om någonting som sticker iväg lite grann på tidsspår. Nämligen uh, en podd som heter The Titanium Physicists. Du lyssnar på The Titanium Physicists Podcast. Och jag är Ben Tippett. Jag hittade den. Jag upptäckte den genom att uh, jag letade efter saker som hade att göra med den här H.P. Lovecraft Literary Podcast. The Titanium Physicists är alltså en podd som handlar om fysik och eh, i varje avsnitt så är det eh, minst en inbjuden fysiker som berättar om, om fysik mm. eh, något speciellt tema, de har teman och sen har de andra poddare, från andra poddar som blir inbjudna att eh, ge sin vinkling på saker och ställa frågor och sådär så att man får liksom allmänhetens perspektiv, den icke-fysikens perspektiv. För att i en del fysikpoddar så kan man ju liksom sakna det kanske. Att man ah. aldrig får den där rösten som inte kan allting. Nej ah, just det. Ah. Det här är en ingång för den som inte själv känner sig ah. som expert på det hela. Ja, ah, precis. Mm. Så det tyckte jag var ganska kul grepp. Jag upptäckte upptäckt det här podden ganska nyligen, så jag har bara lyssnat på ett fåtal avsnitt- men jag tyckte att det var ett roligt grepp. Så jag tipsar gärna om det. The Titanium Physicists. And now. Alla! Physique! Jag hade inte läst Snow Lovecraft på jättelänge. Men så råkade jag bara lyssna på den här novellen Infinities av Vandana Singh. Och då... Den handlar väldigt mycket om matematik och jag tyckte att skildringen i den, den var så, så fin. Så att jag kände att eh, här har vi en beröringspunkt liksom med det okända och det oändliga liksom som, som Lovecraft var intresserad av. Men, men framställt på ett helt annat sätt. Och då kom jag ihåg att jag läst någonting liknande tidigare. Och så visste ju du vad det var jag hade läst då. Ja just det. The Dreams in the Witch House hit the denny Whether the dreams brought on the fever or the fever brought on the dreams, Walter Gilman did not know. Behind everything crouched the brooding, festering horror of the ancient town and of the moldy, unhallowed garret gable where he wrote and studied and wrestled with figures and formulae when he was not tossing on the meager iron bed. och då så tyckte jag att det kunde ju vara en intressant sak kanske att jämföra med varandra kontestera mot, mot varandra mm -hmm. och diskutera dem tillsammans så kommer vi inte att säga bara samma sak som alla andra som pratar om Lovecraft kanske det finns ju många som gör det det är väl ett om vi kan säga något smartare än, än andra men ja vi kan göra vår egen grej och jämföra en egen ingång Precis. den här novellen är Infinities av Vandana Singh. Den handlar om en, en matematiker som heter Abdul Karim. Och han, han är otroligt fascinerad av oändligheten. När han var ung så var han en väldigt lovande matematiker. Men han har liksom behållit sin passion hela tiden. Eh, sen har han en annan egenhet också. Han har sin passion för matematik. Men han har också eh, sin speciella kontakt med de här änglarna farister Just det, ja. som finns eh, i, hans, i utkanten av hans synfält och han har liksom en föreställning av vad det där är för någonting och det är därför han kallar dem för farister eh, men, men han vet inte vad det är och eh, det som händer är att Ganska mycket så kommer hans liv att präglas av etniska motsättningar i området där han bor. Han är alltså muslim, men många av hans vänner är hinduer. Och det är ofta sammandrabbningar de emellan. Eh, kaos i världen omkring. Samtidigt också som det händer mycket. Världen utvecklas, moderniseras och eh, man kanske blir lite alinerad på sätt vis. Men han söker efter oändligheten och det sköna i matematiken. Och sen så småningom då så lyckas han få den där insikten som kommer genom att han plötsligt får syn på en sån farishta som tar med honom ett steg sidledes i en annan dimension mm. och visar honom hur han kan gå mellan världarna. Och han gör eh, den matematiska kopplingen då och han gör också jättestora matematiska insikter som säger något djupt om hur världen är funtad. Men också säger ganska mycket om hur människor fungerar. Mm -hmm. Och han reagerar ju väldigt mycket med förundran. Oh, ja. alltså, Matematiken är vacker ja. och underbar. <laughs> och, eh... och det är en positiv bekräftelse på alla hans eh, intuitiva förståelse hur saker fungerar också. Och hans idéer om hur saker fungerar samtidigt som världen runt omkring honom är kaotisk och, och hemsk men eh, slut, i slutet så lyckas han förknippa den matematiska oändlighet insikten med det, vad ska man säga, evigt värdefulla i det mänskliga också. Mm, på något sätt. Mm. Det här är ju en väldigt annorlunda berättelse än The Dreams and the Witch alltså, Du kanske kan sammanfatta den lite grann. Ja, det är, så, så Infinities handlar ju väldigt mycket om inre liv på något vis. Eh, Dreams and the Witch House är väl lite rakare även om den också har flera nivåer och sådär. Så den handlar alltså då enkelt uttryckt om Walter Gillman, student i matematik och folktro vid Miskatonic University i Arkham. Och han har alltså den här idén om att matematisk eh, kunskap. Med hjälp av matemat avancerad matematik så kommer han fram till insikter om hur världen är funtad som liknar och överensstämmer starkt med vissa idéer om folktro och magi. Och han flyttar in i ett hus- i ett rum där en häxa, Kasaya Mason, bodde på 1600-talet. Och eh, han har läst det som hon eh, berättade vid häxförhören och tycker att det här ska han räkna ut och det funkar. Sen börjar drömma vad med saker om att träffa Kasaya i drömmen och hennes råttliknande lilla varelser som följer med honom. och De tar med honom och visar honom främmande världar och märkliga dimensioner och, och han... han Tror att honom på att förlora ja, eh, då sker de här kosmiska insikterna så att säga. Och så slutar det förstås då med att han dör av den här liknande varelsen, käker upp honom inifrån. Och eh, något år senare så trillade han ner träd på huset och så visade det sig att den här drömska, förfärliga drömmarna då, när han kom till ett annat ställe, det var faktiskt ett annat fysiskt ställe som fanns en liten gömma i det här huset. Men, Fast ja. det fanns väl inte i huset egentligen? Ja, vi kan vi kan, vi kan, ja, <laughs> vi kan komma till det. Ja. Men det är ett en, lite enkelt uttryck. Sen finns det då många lite mer konkreta detaljer som är intressanta och som man kan relatera till Infinities. Men ja, vi, vi går in på det. Mm, mm, mm. Mm. Alltså, den stora skillnaden mellan de här, den viktiga kontrasten tycker jag, eh, det är ju det här med att Abdul Karim i Infinities, han upptäcker någonting som är vackert som han blir glad av. Exaltation fills Abdul Karim as he beholds Marvel after Marvel. But this. Medan Jilman uh, mm -hmm. han drabbas av skräck. Everything he saw was unspeakably menacing and horrible. And whenever one of the organic entities appeared by its motions to be noticing him he felt a stark hideous fright. Jo. Precis. Och det, det som är intressant här är ju, tycker jag framförallt, att eh, Abdul Karim är, han har liksom en intuitiv förståelse över hur matematik fungerar och sen har han också den här rationella attityden till, till matematik, kan räkna på sina ekvationer och grejer. Walter Gillman, däremot, som kontrast, han är en totalt kluven person för han har de här idéerna om, om han tror på magi. Han har de här idéerna om att om det här konstiga eh, sättet att. Färdas genom konstiga vinklar så kommer man till en annan, annan dimension där man kan träffa på konstiga varelser och, och äh, lära sig häxerikonster. Han tror ju på de här sakerna samtidigt som man tror på, på matematiken. Men mm. när han väl drömmer, och så vill jag så att han egentligen inte drömmer utan han har faktiskt kommit de andra världarna och alla hans hypoteser om hur världarna relaterar till varandra matematiskt att mm. med, i vinklarna mellan världarna finns det andra grejer. När han ser att allt det där stämmer så, så bild han så att nej, det var en bra dröm. Det var bara ett som som spelar i mina spratt. Och så börjar han, han stru ut mjöl på golvet för att se vad han har gått i sömnen och sådär. Ja, precis. För att han tror att han har gått i sömnen och egentligen är det bra vimseri. Och trots att han redan från början säger att det borde vara på det här viset. Om jag sitter och stirrar in i den här konstiga vinkeln mellan, mellan golvet taket och taket. Och vägen, ja, precis Här i det rummet där den här exan påstår att hon satt och stirrade in i den här vinkeln och sen kom till andra världar. Men om jag då börjar drömma om andra världar, då är då det säkert bara en dröm. Det bekräftar inte min matematiska hypoteser om att saker fungerar. Och den där totala skillnaden eh, tror jag gör att, att hans, när han sen då ser sakerna mm. Då tycker han liksom att nej, men så här kan det inte ja, vara. För det börjar ju egentligen. Alltså hela berättelsen börjar ju med att han får feber. Alltså han, han ja. blir ju konstig. Så att hela, allting från början är ju skevt. För att det, det börjar med liksom att han blir febrig och konstig och känner sig överspänd. Och sen så mm. agerar han verkligen. Jo för han har hårdpluggat en tenta och får feber och tycker att ja, det här var jobbigt. Och då börjar han drömma konstiga saker. Men, <laughs> men, så här, men visst det, det finns fortfarande ändå det här. Kan, han får ju senare fysiska bevis på att han verkligen har varit på något annat ställe. Mm. Han tar ju med sig en sak ut ur drömmen. Ja, precis. Men hans reaktion då är att... Och när folk säger åt som att du borde nog gå till en nervdoktor. Det är ju att han tycker att nej, vi har inte tid. Jag ska måste plugga lite mer. Eller hoppsan, jag tog med mig en fysisk sak ut ur drömmen. Vad gör jag då? Jag springer ut på stan och sätter mig och kollar på bio. Och, och eh, promenerar iväg ut ur stan och går iväg mot, mot eh, Innsmouth istället. Han agera internationellt liksom. Nej. Fast det där hade väl också att göra med att han eh, att han går iväg har ju att göra med att han drabbas av någon slags eh, övermäktig impuls. Det är ju någonting utifrån som drar i honom. Mm. Det finns två tillfällen. Det finns saker som drar genom en gång sedan en punkt i skyn och en annan tidpunkt så verkar det vara liksom hans ja, det är nästan. In. Det är nästan samtidigt va? Mm. Att först så känner han den här punkten på himlen. Mm. Och han märker att det är en punkt på himlen för den flyttar sig. Den är ju neråt ja. på morgonen och sen på kvällen så är den uppåt. Och, ja. eh, och då fattar han liksom att ja, men det är den här punkten på himlen som drar. Mm. Men sen är det en annan, en annan dragningskraft så får han gå åt ett annat håll. Ja precis. Och den gången är det ju intressant att han går mot Innsmouth. Eftersom Jillman är en av namnen på familjerna i, i Innsmouth. Hon nämns i Lovecrafts... Eh, Eh, historien är att den här The Shadow of mm. eh, Men jag tror framförallt det här att eh, den här attityden, att han, när han ser främmande saker och han ser de här matematiska världarna, att han tänker, det är nog bara en dröm och skjuter det bort ifrån sig och tycker att nej, det är hemskt. Det är en försvarsmekanism i hans fall mot att om det verkligen är som jag tror. Som jag ja. hipotera, min hypotes sa att det var på det här viset. Men är det verkligen på det viset? Nej, det, tror, det är bäst att jag inte riktigt inser det. För då, då, ja. Men är inte det här symptomatiskt för det som är som jag uppfattar som problemet. Precis, jag har väl intressant den intressanta tänkpunkten här. <laughs> sakerna som du inte gillar. Och Nej, det, precis. Som, ja. det som jag tycker är så konstigt med, med nästan allting jag har läst av Lovecraft är att han säger att saker är hemska som jag bara har svårt att förstå varför de är hemska. Mm. Som, när, när, när, när, Gilman drömmer här nu. Mm. Jo, och jag tror jag har en, en, en sak som är ganska typisk för Lovecraft sätt att skriva. Han säger ofta att sakting är Eller jag ska inte säga att han ofta, men han. Och brukar ofta för att säga att saker är undescribable och det är, det är terrible och sådana saker. Man ja. han pratar väldigt mycket pratar runt saker och ting. Mm. Ibland kan det bli lite, ko lite komisk effekt av det. Men jag tror att vad han försöker göra är lite av en sån här hypnotisk antydan om mm. att det här är annorlunda. Och det är mm. utanför, det representerar utanför på något vis. Mm. Och eh, han försöker inte på något vis säga det är farligt och hemskt och skräckenjagande på grund av det här utan det är snarast att han på något vis försöker visa hur protagonisten i hans historia blir förvirrad ja. av någonting. Jo precis, men det tycker jag är konstigt då för med min antityd så borde det vara så att om man stöter på någonting som är annorlunda okänt så borde, jag menar till exempel en matematiker som stöter på spännande matematiska fenomen borde Jag bli, borde bli ja, fascinerad precis. istället för att bli rädd. Mm -hmm. Och eh, också folk som åker omkring och undersöker märkliga lämningar av saker. Ja, det finns ju olika exempel, va? men mm. okej okay, om man har åkt på havet länge och eh, har solsting och sådär så kanske man tycker att det är jätteläskigt och och allting luktar illa. Som i det är Dagon, eller ja, hur? Ja, precis. Uh, men men uh, annars är det ganska konstigt att den första reaktionen när man upptäcker främmande lämnningar från forntiden att man tycker att man blir rädd. Mm, jo, precis. Uh, Lovecraft hade ju en väldigt speciell världsbild själv, personligen. Mm. Nu ska man ju se till att hålla isär författare och, och uh, figurer i uh, berättelserna i och för sig, men jag tror att det spelar roll att Lovecraft själv var positivist och artist. Och en stark tema i hela hans författarskap är det här att han tänker sig att eh, den här yogg som han kallade det som senare har blivit kallad för Cthulhu Mythos ligger bakom all kunskap. Så eh, när du... Och är så att säga, roten till alla former av, av myter och legender också. Mm. Eh, och. Så att när man, när man närmar sig att lära sig mer om någonting så närmar man sig också att lära sig mer om den här liksom, fördolda verkligheten bortom. Men, och kärnan i den där verkligheten är ju att en nihilistisk, ska man säga, världsbild mm. snarast. Det där ingenting egentligen har något högre värde. Mm. Och... Även om Lovecraft själv nog inte gick så långt Som att han personligen var nihilist För han hade en hel del mm. värderingar om och ting, Så tror jag att hans projekt I sitt författarskap är på något sätt Att uttrycka konfrontationen Med ett sant nihilistiskt universum Alltså där ingenting har någon mening eller. Precis Och att, om, att när man får mer kunskap Om den här bakomliggande mm. verkligheten Då blir kunskapen inte i sig Någonting otrevligt mm. eller sånt. För det man är i vetenskap, man vill, vill ju ha mer kunskap. En, en matematik vill ju veta mer om matematiken mm. En antropolog som läser mer om konstiga, märkliga, eh, kul, eh, främmande mm. kulter på mystiska söderavsö. Söder. Jag borde bli fascinerad och inte känna motbjudan. Men kunskapen... Motvilja. motvilja tack. Eh, men det som kunskapen uppdagar... Det är inte kunskapen i sig som är motbjudande, men det är kunskapen uppdagar. Det som ligger bakom så främmande och... Oh, att uttrycka det mm. det där ah, som hans eh. kosmiska skräck kommer in liksom, att det är det som är den kosmiska dimensionen Jo, precis jag, jag har bara väldigt svårt att relatera till det där Oavsettvis har jag, jag det också jag kan... men jag, inte, Nej, jag, jag kan inte Jag kan inte identifiera mig med det och för mig blir det liksom en förfrämliggande jag, jag, jag, jag, jag hamnar på ett avstånd ifrån personerna i de här berättelserna mm. på grund av att jag absolut inte kan identifiera mig med det här mm. och då blir Abdul Karim i Infinities, han blir liksom motpolen till det. Mm. Men jag hittade en annan jätteintressant parallell mellan de här berättelserna. Mm. När jag började titta lite på bakgrunden. Mm. Och nämligen, det sägs ju att eh, Lovecraft blev inspirerad att skriva The Dreams in the Witch House efter att han hade lyssnat på ett föredrag av eh, William de Sitter. Precis, jag tror att det nämns i någon av hans brev faktiskt. Mm. Uh, och uh, den här för, det här föredraget, det, det finns ju tryckt det går ju att hitta online, så jag läste det. Mm. Uh, det heter The Size of the Universe. Och uh, det handlar ju egentligen inte om geometri och uh, många dimensioner. Mm. Utan uh, uh, det där med geometri och många dimensioner och så, det kommer ganska mycket faller det tillbaka på... Riemann, mm. som ju också nämns jättemycket i Infinities. Ja, oh ja han gör ju det. Ja. Ja, Men däremot, vad föredraget av det sitter handlar om- så är det ju om eh, hur stort universum är- och mm. hur tomt det är mm. och så. Mm. Och där kommer man ju in lite grann på- just den här eh, grejen med tomheten. Han nämner också det som vi kallar för en den principen mm -hmm. som ligger till grund för mycket hur man resonerar i kosmologi och sådär. Eh, nämligen att det finns ingen plats i universum som har som är privilegierad, Nej, som är speciellt med. Utan Precis. Var... Det är ju en väldigt central tanken av kraft. Ja, exakt. Där mm. har vi beröringspunkten. Den mm. alltså, eh, ja, kopernikanska principen är alltså att i genomsnitt så är universum. Eh, homogent, alltså likformigt- och ser likadant ut i alla riktningar. Precis. Så att om du förflyttar dig- hundratusen ljusår i någon riktning- mm. så kommer eh, universum att se likadant ut- och följa samma lagar- och liksom, materiens fördelning är ungefär likadant. Ja. Sitter du på en jordlik planet där- och tittar ut så kommer du inte vara i centrum- av universum mer än vad du är här på jorden. Nej, precis- men det hindrar ju inte att vi själva är i centrum för våra liv. Precis, <laughs> och, precis. och att det, det som vi har omkring oss är viktigt för oss. Mm. Det, det spelar ju, menar, hela det här kosmiska perspektivet är ju förunderligt. Mm. Men det tar ju inte bort någonting av signifikansen i det vi har här. Nej. Eh, liksom. Nej. Eh, och det är också det som Abdul Karim upptäcker tror jag när han... Har varit på sina resor i multiversum och sett oändligheten. Mm. Och också sett det stora, enorma topologiska sambandet där man kan se mönstret som avslöjar eh, primtalen. Just det. talens relation, blir talens... Liksom visualiserad ja, i multiversum. Ja, precis. <laughs> det är rätt häftigt. Det är jättehäftigt, men när mm. han kommer tillbaka igen så upptäcker han... Den oändliga signifikansen i att återfinna sin vän som mm. han trodde hade dött. Eh, och det säger ju verkligen någonting om ah, vad är det vad är det som är meningsfullt. Mm. Eh, så det tyckte jag var jätteintressant. Och eh, då måste jag också säga en sak. Varför tappar Lovecraft bort hela liksom, sitt upplägg här i den här novellen? När han började göra de här intressanta spekulationerna om matematik och så. Mm. Känns man inte fullföljning på dem, eller? Eh, ja, eh, faktum är att Lovecraft var ju fascinerad av naturvetenskap. Och eh, tidigare år så hade han ju en dröm om att bli astronom. Men just matematik var något som problem i skolan. <laughs> eh, vilket kanske är en att han hade göra några större grejer av den här Walter Gilmans matematiska kunskap, att han inte... Som Zinggöt mm. faktiskt liksom nämner konkreta matematiska mm. eh, hypoteser och, och postulat och, och matematiker vid namn och sådär. Eh, jag tror inte, för Lovecraft kanske inte egentligen då kunde så mycket om sånt så att han, han För honom blir det mer en ingång mm. än, än någonting han kan ta vidare. För att jag undrar alltså, eh, har han läst Flatland? Det kan näst, det borde man nästan kunna förutsätta. Den är ju från 1884 ja. och han var mycket, mycket välbeläst. Mm. Jag vet inte det, men det för måste den som, man. För den som inte vet det, alltså Flatland är en berömd, vad ska man säga, eh, matematisk. Eh, berättelse mm. som handlar om hur livet skulle te sig i en tvådimensionell värld och hur tvådimensionella varelser skulle uppfatta tre dimensioner. Det är lite, sån här nästan, ja, lite så här gulvets resor Ja, lite så. Och sen så tar den det vidare upp i fyra dimensioner. Hur mm. skulle vi uppfatta fyra dimensioner och så. Och det här har blivit ja, det är någonting som spelas på i mycket senare science fiction. Mm. Och här har vi ju en science fiction berättelse i princip, mm. av Lovecraft. Oja, alltså, men det, det, han, görs, ju... han gör det så dåligt! Ja, fast det, det, det är just det här. Eh, Lovecraft är ju i mångt och mycket en science-fiction-författare. Mm. Men hans mål med både science-fiction-berättelserna och de rena gotiska berättelserna han skriver mm. är ju eh, att på något vis uttrycka den här kosmiska skräcken som, han, som är hans stora tema. Och det är lite sinnestuggt på något ja, sätt. ja så tycker jag det är det, det, det som de har så här och fixa idéer uh -huh. som de sen stöter och under hela sin karriär eller pröfter en mm. som författare eh, och jag tänker med det att han gör ju mycket intressanta grejer här han, han, han, han visar till exempel hur kisane Mason möter djävulen så att säga i någon form av möjlig gestalt här som kanske är en avatar av en eller ett eller vad det nu är och han har ju de här djävulsattributer med, med, med klövar, klövar, för... precis Och eh, jag tänker mig här hur Lovecraft här skriver om häxlegenderna och deras eh, och visar på hur alla de här sakerna vi har i våra myter och legender går tillbaka på den här på den här bakomliggande verkligheten och de här grejerna. Och det här är för honom egentligen att, att skriva en en gotisk skräckhistoria, en, en, en sån här häxhistoria egentligen. Det är liksom en läskig historia om häxor som rövar bort barn. Det är det han skriver. Men han skriver det som en science fiction-berättelse. Ja, det här med häxor som rövar bort barn, man undrar ju också, vad, vad ska de vad ska de med barnens blod i? Beror det på att Kesaya som i sig själv är liksom inrotad i sin egen världsbild där det här har signifikans? Och därför fortsätter hon att göra så. Ja, det, det är så jag ser det. Det är så jag ser det. Hon är en 60-tals kvinna med vissa föreställningar om världen funkar, som konfronteras med det bortom den här kunskapen mm. som visar på att världen är helt annorlunda och mycket större och konstigare och framförallt mm. meningslösare än vad du trodde. Men hon väljer att tolka, fortsätter att tolka som en 60 kvinna. Så kommer Walter Gilman som tror på det här, men som dessutom är en modern 1920-talsmänniska med moderna. Kunskap mm. och insikter. Men han konfronteras med samma bortomskap som Kasajemejsen gör. Och han krossas liksom också av det. Men han fortsätter att tolka det inom sina ramar. Men äh, äh, jag tycker ju faktiskt intressant med den där lilla actionscenen där på slutet när han försöker rädda barnet och, och så. Mm. Och han klarar sig nästan, han blir ju nästan. Han blir ju liksom hjälte på något sätt ändå. Ja, han försöker ja. ta kontroll över situationen. Jo, äh, precis. Och Det är, ju, det är ju intressant att han som, som genom hela historien går runt och, och eh, konfronteras med bevis på att det som ditt omedvetna försöker säga att dig stämmer, lyssna för guds skull, bli en fullständig med och acceptera denna nya kunskap. Eh, när han kanske till slut gör det. Mm. Då gör han det som en vettig människa borde göra. Han rädda barnet. Liksom. Ja, han försöker. Han, han, försöker. Han, lyckas ja, han lyckas ju inte, men han försöker. Mm. Han slår tillbaka och eh, opponerar sig mot det här. Och sen, förstås, går han under från att konfronteras med, med större krafter än han kanske själv, riktigt självkontrollerade och begrepp. Men mm. på sätt och vis är det här en historia. är en historia, väldigt mycket om, om djupdykning i hans psyke, på sätt och vis eh, manifesterat i de här. Mm. matematiska dimensionerna. Vilket gör det på sätt och vis en, en, en lika inåtriktad historia som Infinitys är. Där, där eh, insikt om, om mänskliga relationer mm. och vad jag egentligen värderar som eh, Abdul Karim är mm. eh, en viktig sak i Ja, kanske det är i och för sig. Ja, jag tycker... Hmm, ja, eh det är kanske inte är en fantastiskt jättebra historia. Jag förstår att folk brukar inte tycka att det här är någon av Lovecrafts bästa. Nej, men, men jag tycker nog att den är bättre än vad ni ibland får bli anklagad för att vara. Ja, den är inte usel som berättelse. Det enda som jag blir frustrerad över, förutom att jag aldrig riktigt, vad ska man säga går igång på hans berättelse mm. så är det att jag tycker att varför kunde han inte göra en ordentligt bra beskrivning av det här med att stiga åt sidan i en annan dimension mm. eh, och vad det betyder eh, istället för de ganska klumpiga beskrivningarna av att eh, organiska material kan, kan färdas i en annan dimension. Mm. Jo. jo, som sagt, jag tror att det finns en, det finns en Poäng för att han vill hålla det distanserat. För det ska vara främmande skap, och sen att han kanske inte riktigt kunde heller. Han hade inte riktigt orden riktigt, för att kunna. Ja, sin, kunde han, läst Abbot, liksom. han kunde ha läst Abbott. Han kunde ha läst Abbott och Flatland och tagit lite inspiration därifrån. Det, det stämmer. Oh, nej, nu har jag blivit riktigt nyfiken på att på, på något vis försöka ta reda på om Lovecraft läst Flatland. Ja, bra tycker det var konstigt att man inte har gjort det men du säger att han skulle. Och hade han gjort det kunde han ju kanske. Ja. Om det nu inte var ett aktivt val att han hade läst det men valt att ändå inte ta in. Men om, så här, om mm. han var dålig på matematik själv kanske han bara tyckte att matematik var hemskt och då kanske det bara var så för honom. Det kan ju ha förstärkt intryck för honom personligen, ja faktiskt. <laughs> Beyond the Mountains of Madness. Precis. Klassisk Lovecraft-territorie. Eh, eh, faktiskt. Den tror jag mest lyckade rollspelskampanj jag någonsin har varit med om. Inte för att jag är någon sån där, eh, liksom, kopiös rollspelare- men jag har ju ändå... Liksom... Det var en speciell upplevelse, definitivt. Ja, jag tyckte det var väldigt, väldigt bra. Exceptionellt bra. Mm. Ja, den, den fyller ju i där kortromanen- At the Mountains of Madness, där den liksom slutar jag måste ju säga att jag läste det här måste jag berätta för det är en rolig anekdot jag läste At the Mountains of Madness första gången när jag var på Antarktis det är ju tufft, det är ju rätt ställe att läsa på. <laughs> ja eller hur jag hade nämligen blivit tillsagd av en kompis att oh, ska du åka till Antarktis du måste ju läsa At the Mountains of Madness och eftersom jag då kände att Lovecraft var en lucka i min allmän bildning vad gäller fantastisk litteratur. Så alltså följde jag hennes råd och tog med mig en sån här samlingsvolym som innehöll bland annat den då. Så det gjorde det, det ju lite speciellt. Mm. Och eh, sen dess har jag faktiskt inte läst om den i sin helhet. <laughs> Men det jag minns av den är ju att det, det är en expedition som ger sig av från universitetet i Arkham för att utforska Antarktis. Och de går ju i fotspåren av de, de tidigare antarktiska utforskarna. De stora liksom, upptäcksresandena. Och som Lovecraft han var ju jätteintresserad av vetenskapliga framsteg och sådär så var han ju väldigt påläst. Oh ja verkligen. Så det, är ju, det är ju kul att, att läsa den här Ganska noggrant och jämföra liksom med de riktiga polarexpeditionerna. Men vad de upptäcker då är en jättestor bergskedja. Med enormt höga berg, jordens högsta berg. Och de där bergen har konstiga formationer i sig. Mm. Och bland de här bergen ja, så händer det diverse katastrofer efter varann. Och sen så förstår de att de... Har upptäckt någonting riktigt läskigt och så åker de hem igen och försöker att avråda alla från att någonsin komma dit igen. Precis. Och några blir permanent galna, några dör ja, och precis. några blir permanent galna. Precis, för... elände på alla sätt och vis. Ja, ja, så som sig bör. Precis. Det är liknande upplägg som i The Thing, fast, fast den har en annan... Liksom, ett annat centralt koncept. Mm. Ja, det, det finns intressanta börjningspunkter, men det är nästan ett, ett avsnitt i sig. Ja, precis. Mm. Men jag vill ändå nämna det eftersom mm. det är en ganska vad ska man säga, viktig antarktisk skräckberättelse. Jo, ja. mm. Däremot måste jag rekommendera The Things av Peter Watts. Jaha. Den tycker jag man ska läsa. Okay. Som är en, vad ska man säga, den, den leker vidare på temat. Mm. Ja, men. Eh... Just det. Så, golfskampanjen då. Eh, som vi spelade. Den är då nästa expedition till Antarktis. Då eh, det är inte Miskatonic University den här gången som organiserar det hela. Utan det är en britt och en amerikan. Kända eh, och välrenomerade utfors utforskare som organiserar en expedition. Folk ansluter sig med diverse specialkunskaper och man samlas i New York och åker till slut iväg med båten eh, ner till Sydpolen och på vägen till skedde... Antarktis. Till, eh, till Ant Antarktis. Åka båt till Sydpolen. Nej, sant. Till, till Antarktis. Och på vägen redan i New York så skedde diverse intermesson med sabotage och leveranser som inte dyker upp och annat delande. Och sen kommer man till Sydpolen till slut, nej det är ju faktiskt inte Antarktis Annars, det Kommer till Antarktis hitta de här bergen Flyger över dem och där träffar man ju då på Hemska ting Så det, det följer ju Samma mönster och man stöter ju på Då resterna av Det här lägret från den första expeditionen Mm det handlar väldigt mycket om att eh, återupptäcka vad de ser vad det egentligen var som händer där. Och att fullfölja, fullfölja deras, ja, mm. deras undersökningar. Mm. Så, men jag tycker, jag tycker du ska vi ska berätta lite grann om vad som är speciellt med rollspelet, Call of Cthulhu. Mm, För precis. att det kanske inte alla som känner till det. Nej, många rollspel går ju där spelar man ju väldigt kompetenta personer som gör kompetenta saker. Man, man är en hemliga agent som är specialtränad. Man är eh, briddare med ett skinnande magiska svärd och liknande grejer. Call är speciellt på det att man spelar ju vanliga människor. Eller relativt vanliga människor i alla fall. Man kanske har eh, doktorsgrad i latin eller är eh, exceptionellt duktig på, på eh, någonting. Men det är inte så här konstiga saker som att man kan... Eh, ja, Ja, det är inga slå. superhjältetyper. Nej, precis. inga är inga superhjältetyper. Liksom. Och ofta är det... Eh, man kommer längre i spelet med att kunna eh, läsa latinen och, och slå dem på käften. Ja, det passar ju mig bra. Jag, jag gillar ju verkligen att spela rollfigurer som... Eh, <clears throat> jag gillar att göra rollpersoner som inte är liksom kompetenta och duktiga på sånt som man tror ska vara värdefullt mm. i, i den typen av äventyr som... Som man ska spela. Precis. Det är så här bakvänt. Jo. Och det passar sig jättebra i Call of Duty. Och det är ju på sätt och vis då. Eh, det mest heroiska man kan tänka sig. Att inte spela en, en, en kompetent krigare eller riddare eller något sånt. Utan vanliga människor som trots det. Att de är vanliga människor. Konfronterar eh, tillvarons kosmiska fasa. Och eh, går under. Medan det är att de, de, de räddar världen genom att eh, utsättas för de här sakerna frivilligt för att andra ska slippa liksom. Och det är ju det mest heroiska man kan tänka sig egentligen. Det, eh, det finns ett annat ett Lovecraft-rollspel eh, som heter Trail of Cthulhu som då är en ny take på det här. Och det är väldigt talande. På baksidan så står det It's a new way to go mad and die. Att du verkligen fokus på spelet. liksom, Inte att lyckas och bli mäktig utan... Alltså jag tycker det är egentligen jättekonstigt att jag har spelat så mycket i Koro Det beror väl egentligen mest på vilka människor jag har spelat med. För att jag är totalt oskärmad av monster. Jag är totalt oskärmad av skräcksgenren överhuvudtaget. Och... Det här med att bli galen av saker man upplever. Mm, ja, det sättet som man blir det på i, i Lovecrafts berättelser tycker jag ofta känns ganska konstigt. Eh, så, men ändå så gillar jag verkligen att spela en Call of Det, för, det är, Som, som eh, speldesignern och författaren Kenneth Height brukar säga, det är helt enkelt världens bästa rollspel och det passar därför helt enkelt bara bäst till <laughs> att introducera folk till rollspeltaget. <laughs> ja, det var det första rollspelet jag spelade där också. Det var det. Men det här speciella med våran spelgrupp och när vi spelade den här kampanjen, det var väl ganska mycket att vi inte riktigt spelade det som man kanske ska, om man säger så. Vi gjorde många saker lite speciellt. Mm. Ehm, spelgruppen... Ja, eh, oh, det var den bästa spelgruppen. Ja, det var en intressant kombination av rollpersoner och intressant kombination av personer att spela, ja. Mm. Mm. Vi hade en professor Persson som du spelade. Yep. Professor i geologi, vill jag minnas. Ja, jag en norsk professor i geologi. Ja, eh, precis. Det är bra vad norrmän om man ska åka till Antarktis, taktisk jag hört. Just det, de mm. kan det där med polar och <laughs> mm. Mm. Och sen var det en kanadensisk... Eh, Flygare. Ja, det var du det. Precis. Eh, Elizabeth eh, Perkins, just det. Mm. Lite Amelia Earhart. Väldigt mycket Amelia Earhart <laughs> faktiskt. <laughs> ja. Fast en, lite komisk på samma gång. Ja, jo då. Ja. Eh, och eh, så hade vi en annan professor. Eh, Van Velen eller något sånt. Mm. Eh, som jag faktiskt inte kommer ihåg vad han var för något sorts professor. Men han var en professor också. Och sen hade vi eh, Marcel som... Var en en kvinna egentligen, men som var, ut, gick, var utklädd till man. Ja, uh, ganska ung. Ja, ganska ung, precis. Och uh, sen hade vi uh, Lucienne Lumière, alltså, som var fotografen. Fot fotografen, ja. ja. Mm. Och det var väl hela gruppen va? Ja, precis. Uh, och, uh, och naturligtvis var det Elisabeth Perkins som var en kvinna spelades av mig som man. Och uh, Marcel som var en kvinna som föreställde en man spelades av en kvinna, Kirsten. Mm. Och mm. ja, det blev ju förvirring. Det, där, det där var roligt. För att, och precis din rollperson var en man Ja, en precis. Mm. För i början så var det ju... Ingen hade något problem att komma ihåg med att att Elisabeth var en, en kvinna. Nej. Det var ingen som hade problem med det. Men däremot, det tog flera spelsessioner innan folk lyckades komma ihåg att, att min rollfigur var en man. Och till slut så blev jag så irriterad så att jag började klä ut mig hatt och måla en mustasch på mig för att, eh, <laughs> för att folk skulle komma ihåg att tilltala mig som mister. Precis. Eller, ja. I alla fall professor, då ja. ska man ju säga. Men ja, man det, kan att inte kan... säga hi istället för kio. Hi ja, ja. istället för kio, mm. ja. och det var ju eh, väldigt intressant. Det var det. Och, och sen, vi, det här är ju en jättelik med Den boken som beskriver expeditionen och allt som kan hända och, och allt som kommer att hända. Och alla personerna som är involverade och allting. Den är ju jättelik Den är ju mm. flera hundra sidor eh, Jag har den i faktiskt inte själv Men den, den, är en, den är en jättelik Bibba Och det, den tar ju sin runda tid att spela Men eh, Chris Som eh, drog, igång, drog igång det här Han insåg eftertag ett tag att vänta lite nu Jag har missförstått när ni ska lämna landet För vi skulle ju flytta från Kanada mm. Så där plötsligt försvann Jag tror det var ett halvår av tid Som man hade tänkt att vi skulle lägga ner på det här Ja, så vi fick spela det jättekomprimerat. Precis, vi, vi, det blev en jättesession Men jag tror att det var väldigt bra. Ja, För det, det man blev fick liksom, man fick, Precis, man fick den här koncentrationen som, som jag fick knippa med att spela som mycket yngre, som student liksom. Ja, precis, man gör sina all-nighters verkligen. Ja, fast vi kunde titta på natten då. Men... Vi, satt på, vi började hyggligt, vi började på förmiddagen och så satt vi tio timmar istället. Ja, och det är många... Ganska ofta. Och det, mm. det var jätte, ett jättebra sätt att spela det här på. Man är ju inte glömma bort någonting med den Nej, precis. Och något som var så involverat som det här med så mycket grejer. och så mycket personer. Det, det passade på något vis. Och jag gillade verkligen. Alltså, Chris, Chris är en jättebra spelledare. Hur, hur kan vi förklara varför han var en så bra spelledare? Det här måste ju folk få ta lärdom av. Hur <laughs> han ska spela. Uh, jag vet inte Vad säger du? Jo, men han var flexibel, eller hur? Mm. Eh, han kunde anpassa sig till ens galna infall. Det är ju liksom A och O. Jo, precis. Det här är ju, det är ju en ganska linjär händelse egentligen. För man stiger ju på eh, båten, ångaren i New York City. Och sen ska man åka till Antarktis. Och däremellan kan man ju inte ta vägen så särskilt många ställen. Och när man väl kommer till Antarktis så man ska hitta Lakes Camp. Undersöka vad som har hänt där. Flyga över bergen och hitta... City of the Things mm. och det är ju det man gör liksom så det är ganska linjärt men han lyckades på ett ganska bra sätt att anpassa våra egna små utflykter vad vi kände att vi ville fokusera på det här och han gjorde dem relevanta och fick dem naturligt passa in i den här linjära strukturen, vilket är Ja, så det svårt. kändes inte bara som att man följde ett utstakat spår. Nej. Utan det kändes som att vi påverkade vad som hände och att det var vår, vårt äventyr. Precis. Och det tycker jag är väldigt bra. Mm. Och eh, det är intressant att ta som jämförelse här, att eh, på eh, jagsosoft.com, eh, YSDC, där har ju, De som de driver den här sajten, som alltså är en, en webbsite för folk som inte ser Lovecraftiana och ja, Lovecraftianskt rollspel. Eh, de har spelat igenom samma kampanj och spelat in det, så jag har faktiskt lyssnat på hur det gick för dem. Och det var intressant att jämföra, för de hade inte samma flexibilitet, kan man säga. Eh. Det är de som är The, the Innsmouth House-players eller något sånt. Precis, mm. Paul McLean och medvänner. Mm. Och jag vill plocka fram det här som ett eh, intressant kontrast till, till hur de gjorde saker Men också som, som för att understryka det här med hur man kan göra en sån här upplevelse stark och bra. När vi satt oss ner och spelade så flyttade vi oss i tid och rum på ett väldigt konkret vis. Mm. Och eh, något som Chris gjorde som jag tyckte var väldigt bra var ju det här att när vi befann oss på ångaren och åkte på väg mot Antarktis. Mm. Då hade vi hela tiden det här motorljudet i bakgrunden. Han hade hittat någonstans ifrån det här ånga, oceanångarljudet som låg och dörnade i bakgrunden. Även om det ibland var lite svårt att prata men det här ljuden i bakgrunden och sånt, så var det ändå en känsla av att man visste var man var. Och han bytte hela det här bakgrundsljudet beroende på var vi var hela tiden. Ja, han hade ett vindhus nu. Vi var på Antarktis. Han mm -hmm. hade propeller för propellerplanet. Precis. Ja, just det. När vi satt i på propellerplanet och flög högt upp över de här mm. äh, bergen och man egentligen inte kunde prata med varandra på grund av att motoren eller göten, köten en massa och sådana här grejer, då var det verkligen så att det var svårt. Man fick ju sitta, även om man satte i ett bord vid varandra, mm. fick man sitta och rolla lite på men för att döna dödade motorer. Det var rätt, det var väldigt bra inlevelse i det. Ja, just det. Och sen var det ju musik också när vi, när vi gick i land i Panama eller vad det var. Så, ja, just det. Hade vi musik. Det är ju ingen ny grej det här med att använda musik i rådsbesamling, men, men att göra det bra det är, det är inte alla som lyckas med det, och det där var väldigt bra mm. det var väldigt, väldigt så här kontextsättande precis mm. så, och eh, vi hade ju lite han gjorde ju eh, props, vi hade ju rekvisita precis, vilket är om, ju är någonting alltså, som av någon anledning tenderar att, att när folk som spelar Kodokasull tenderar att, att verkligen ta i från tårna med just sådana grejer Folk bygger Fantastiska kreationer Och vi Hade ju en del såna också Och så har vi de här jättefina Ja, vad heter sådana här? Ja, sådana här tygmärken Tygmärken, ja, ja precis, tygmärken som Minnen av Stark Weathermore- Antarctic Expedition 1933. <laughs> precis, jättetjusig här. Man kan se flygplan som flyger- även äh, några berg. Och... Precis, och amerikansk flagga och en brittisk flagga. Och det är ju riktiga tygmärken här. Liksom, mm. nu kan vara liksom, kanske nästan- inte 10 cm tvärs över, men vad kan man ha? Liksom, ja, sju i alla fall. Sju är ja, precis riktiga, robusta, reella tygmärken som vi fick liksom av Chris efter den här som liksom, mm. sitter fast på sin jacka. Det ser ut, jag, jag, har sett... jag har ju sparat den för att hitta den rätta jackan den ja, precis, och sitter fast. Ja, precis. Jag har ju sett på den här jackan som du fick av Svenska Polarinstitutet när du var i, i, i syd, på Sydpolen och jag, mm. det här ser ut som. Det platsar ja. ju liksom i. i <laughs> det är ju den här typen av grejer liksom. Det ser inte längre ut. Mm. Och sen när vi korsade. Eh, i kvarton så fick vi gå igenom en liten sån här det, så här ritual som man gör när man korsar i första gången. Precis, så blev vi invigda liksom, eh, som, som riktiga sjömän. Så du har ju här din, ditt eh, fina eh, diplom, eller så det certifikat. Här har jag framför mig mitt diplom som jag fick. His Oceanic Majesty, Neptunus Rex, Lord of the Seven Seas. Jag har talat om här nu att eh, ja. To all mermaids, sea serpents, whales, sharks och så vidare. Precis. Elizabeth Perkins has been found worthy to be numbered as one of our trusty shellbacks. Precis. Och det är ju jättetjusigt här. Vi har kaptenen på fartyget här, eh, Henry Vredenburg skrivit på. Ja, oh, mm. precis. Jättetjusigt. Och här, först fick vi också en, liksom ett, ett brev där vi när vi anklagades för att vara landlubbers och uh, så fick vi den här fina ritualen vi hade gått igenom You are charged with the following offenses of being a woman at sea and bad luck of being insufficiently ladylike and confusing ships boys of appropriating the true and honored professional pilot which all know belongs to the sea <laughs> Therefore appear and obey or suffer the penalty David Jones Ja, lite tjusigt. Så, så det, det, det var verkligen en, eh, mm. en riktig eh, sjöresa. Alltså det, det blev ju en upplevelse på många <gör> sätt på det viset. Eftersom eh, vi gick in för det så pass och för att Chris också som spelade där gick in för det så Precis. pass så Det var kul. Ja, ja. Men, men alltså det allra, allra roligaste, det allra bästa måste ju vara det här med att vi hade ganska, vad ska man säga, fri tolkning av... Ja, källmaterialet och inställning till, till Lovecrafts vad ska man säga världsbild mm. Jo, för det här är ju en vetenskaplig expedition ändå, man ger sig iväg för att reda på mm. vad det var som hände med den andra vetenskapliga expeditionen man upptäcker fakta om hur världen faktiskt fungerar man får reda på nya saker om jordens geologiska historia och sånt där och det är klart att man blir skräckslagen när det händer saker som våld och Bråd död. Men vi blev sjutton inte skräckslagna av, att, av den kunskap vi hittade. Eller vad skulle du säga? Nej, och den här eh, typiska saken i Lovecraft att kunskap, man upp protagonisten upptäcker kunskap som om kullkastens världsbild och destabiliserar saker och, ting och öppnar upp den kosmiska vyerna. För oss som, jag menar, vi, vi var ju här ändå i Kingston, eh, flera av oss jobbade på Queen's University, väldigt vetenskapliga attityder och saker och ting. <laughs> För oss var ju det här med att söka på ESA väg på en vetenskaplig expedition. Allt ny kunskap var ju snarare en positiv grej, inte någon destabiliserande mm. upplevelse. Så, och där var ju någonting som, som Chris hanterade på ett väldigt... Roligt sätt när vi plötsligt sätter på varelser miljontals år gamla, som kanske var då, själva orsaken till att jordet, livet på jorden uppstod och så här. Vi blev inte. Vi agerade inte så förskrämt som Lovecrofts protagonister. Nej, där. För vi hade ju verkligen. Det fanns, finns inget rimligt skäl till att de rollpersoner vi hade skulle bli skräckslagna då. Eh. Det fanns liksom inte någon inre motivation för dem att bli det av, av just detta. Mm. Och eh, det kändes kul på något sätt att kunna vrida till den aspekten. Jo, och även den delen det var inte så att vi på något vis totalt lämnade Lovecraft-territoriet och, och bara skippade den här konceptet med Cosmic Horror heller för det kom ju in, men det kom ju in på ett helt annat sätt. När våra rollfigurer istället för att skjuta ifrån sig tanken på The other things som att det var de som kom till jorden och skapade många av livsformen vi ser här idag var vi det var ju en omkullkastande upplevelse och där fanns det liksom det här cosmic mm -hmm. horror konceptet då, och det destabiliserade ju rollpersonerna men hur man Sen valde sig det saker och ting. Att vi började efter det söka kontakt med ja. dem. Och att vi försökte dechiffrera deras språk och lyckades. Mm. I alla fall eh, i viss mån. Ja, det kommer jag inte ihåg, det Jo, gjorde. det gjorde ja. vi. Vi ja. dechiffrerade deras språk. För det som gjorde att vi lyckades. Vi var ju på vippen att, mm. att eh, knuffa världen ner i avgrunden. Men vi lyckades avvärja katastrofen genom att vi lyckades kommunicera. Mm. Med de här varelserna. Ja, för att, något, för vi, hade, jag. Jag för att vi hade knäckt. Eh, någon del av deras språk? Mm. Det var ju någonting som faktiskt uh, YSDC-gänget inte lyckades med. De lyckades inte knäcka språket. Det försökte de givetvis inte överhuvudtaget kommunicera Nej, med. Exakt. Det var ju det. För jag tror att grejen är den att om man, tänker, om man har läst Lovecraft och tänker som man ska. Som, som man ska, precis. För <laughs> då, då försöker man inte det. För då är man helt inställd på att ah, men det här är farligt och hemskt. Det är farligt och hemskt. Alla mm. kommer att dö och jorden och under. Mm. under. Uh, men våra, våra rollpersoner visste ju inte det och tänkte inte så. Nej. Eh, alltså så spelade vi inte så heller. Nej. Så eftersom att vi sökte kontakt med The Things mm. så fick vi reda på vad som försig gick. Mm. För plotten i kampanjen är ju så att det finns ju faktiskt en instängd gud. Mm som håller på att bryta sig fri. Oh, gud, gud. Men... Ja, gud och gud. Eller en omåttligt eh, mäktig varelse som ja. i mänskliga perspektiv sett lika gärna kan vara en gud för ja. varelsen i fråga kan förstöra hela universum. Mm, liksom. Och de här Elder Things försökte ju hålla denna varelse instängd. Och det var därför de gjorde sakting som framstår för oss som, som våldsamma, mm. förfärliga, skräckenjagande. Och eftersom vi sökte kontakt med dem så lyckades vi ju Eh, bli medveten om det här enorma hotet som framstod och den stress och den frillekänsla eh, eh, som det blev av det hela, där dök ju liksom cosmic horror konceptet upp igen mm. på grund av att vi visste mer, på grund av att vi hade sökt yeah. kontakt med det här och att vi faktiskt letade efter information tog till oss tankar på ny kunskap och sen sträckte ut en hand i kommunikation mm. så fick vi Ja. återvändigtvis så kom vi tillbaka till Cosmic Horror igen. Så det var inte så att vi genom att avvika från källmaterialet gick åt sidan mm. och sen så blev det liksom inga skräckkampanj över utan istället Nej. fördjupades ju konceptet och blev vi väldigt, väldigt stress mot slutet på att ja, nu det... ska vi förhindra detta jättehemska att hända, för det var ju hemskt. Ja, ja. Och jag menar, det är klart att det är hemskt om man vet att världen kan gå under det är ju, det är ju väldigt otäckt. Precis. Så att då, då står ju allt på spel. mm -hmm. Men i alla fall inte det att, att man blir paralyserad av insikten- att eh, universum är stort eh, Nej, på något sätt som känns som, för mig väldigt konstigt. Men däremot blev ju stackars eh, Elizabeth Perkins- eh, åtminstone tillräckligt eh, skrubbad av, av, av alla dessa insikter och kontakter- att eh, hon ju till slut insåg att enda sättet att, att eh, stoppa det här hemska från att hända- var ju att den här andra explosionen som också var där- och som inte hade riktigt samma försiktiga attityd här med att släppa loss saker och ting de inte kunde kontrollera. Ja, eh, ja. Elisabeth Perkins bestämde sig för att ta alla våra expeditionssprängämnen och promenerade in i tyskarnas tält och helt enkelt bara spränga sig själv och dem i luften. Mm. Jag måste ju säga att det skulle ju vara jättekonstigt om inte folk blev lite tokiga i alla fall. Ja. Om man, om man det är inbyggt i spelet. <laughs> det är ju inbyggt i spelet. Och, och det blir liksom lite roligare då Om <laughs> man, man blir lite lagom galen någon gång. Men, ähm, eh, Ja, så vi avvekar ju inte helt <laughs> från Nej, men man ska, man ska bli galen av rätt anledningar. Precis, precis. Jag tycker vi avvek på rätt sätt. Det gjorde det På det roliga viset. Mm. Det här var gårdagens värld idag igen, en poddsändning av Ante och åkade vår. Du får klippa och kopiera och spara och sprida så mycket du vill. För att ta det tekniskt, denna poddsändning släpps under licensen Creative Commons erkännande icke-kommersiell delalika. Citaten i det här avsnittet är hämtade från The Clarks World Magazine podcast från februari 2014, novellen Infinities av Vandana Singh. Och från The SFF Audio podcast nummer 227 från augusti 2013. The Dreams in the Witch House av H.P. Lovecraft.